Mpenzi msikilizaji kama kiongozi wa mawasiliano wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania nimeona haja kubwa ya kuzungumza mambo mawili matatu ambayo ni ya manufaa sana kwa utendaji wetu wa kazi kwa sasa Kwanza nianze ni kwa kushukuru kwa ushirikiano ambao tumeupata wakati wa mikutano hii ya miali ya injili kutoka katika jiji la Kampala. Tunawapongeza wote ambao mme kupitia vyombo vya habari, kupitia Facebook, kupitia magazeti, kupitia redio kwa ajili ya kuwasaidia watu kunasa na kushiriki katika mikutano ile ambayo tunaamini imekuwa baraka kubwa. Napenda pia nitumie fursa hii e, kuwakumbusha kwamba tunayo mambo mawili makubwa ambayo bado yangali yanaendelea pamoja na mengine moja likiwa ni moto wetu ule mkubwa wa uamsho na matengenezo kwa ulimwengu mzima katika miaka hii mitano kanisa lilipo anza a, miaka hii lilikuja na moto wa uamsho na matengenezo ni kutokana na moto ule ili kuwasaidia watu kupata muda wa kutosha kumlilia Mungu kwa maombi na kujifunza neno lake kulikuja yale maneno ya 777 yani kuwakisha kwamba tunaomba siku saba, kiwezekana saa moja, asubuhi au saa moja jioni mkazo ule bado ungali upo kwa sababu lengo ni kwamba kila mshiriki apate fursa ya kukuza uhusiano wake na Mungu ningependa hapa nikaze kwamba hakuna msukumo mwingine wowote kando ya huo uliosababisha mkazo ule wa maombi ya 777 uanze Najua kwamba hivi karibuni kumekuwa na watu wanatunga message za ajabu ajabu na kuhusianisha kwamba ndio sababu ya maombi yale kuanza. Ninarudia kusema yameanza kama njia ya kutuhimiza tupate muda wa kutosha kumlilia Mungu kwa ajili ya kuona kwamba kama waumini wa kanisa wote tunapata uamsho ule ambao tunautaraji tunapoandaliwa kwa ajili ya kukutana na Yesu wetu anaporudi. Kwa nini ni kuhimize kila mwanzo wa robo shiriki katika aina hii ya maombi lakini unaweza kushiriki panga ratiba yako pia hata kando ya ile kwa ajili ya kuona kwamba unanufaika zaidi. Jambo la pili bado tuungali na ule mkakati wetu wa kusambaza kile kitabu cha pamanu kuu. Najua kwamba kwa nakala za Kiswahili aa, kitabu kimechelewa kidogo lakini taarifa zinaonyesha kwamba maandalizi yamekamilika kiko tu njiani na moja ya siku hizi tutaweza kukipata tungependa kwamba tuendelee kuandaa marafiki ambao tungependa tuweke kitabu hii kwao ni kitabu cha thamani najua kila rafiki ambayo atakipata atabarikiwa sana pata marafiki jiandaye kuwafikishia kwa mara nyingine tena napenda ni kaziye hapa Mpango huu umeanza kwa ajili ya kuona kwamba ujumbe huu unafika mahala pake. Na haujakuwa na kikwazo chochote kile. Wale rafiki zetu wengine wameanza kutunga tunga messages za ajabu ajabu sana juu ya juu ya kitabu hicho. E, kama njia tu ya yule muovu kukwamisha maandalizi ya kuacha kwamba kinafika mahala pake. Ningependa niwaombe kama mkurugenzi wa mawasiliano. Fanya maandalizi endelea mbele achana na ma mengine yanayozunguzunguzwa ambayo hayana ukweli wowote. Mpango ule huko pale na kitabu kiyo kinaendelea kimeenezwa sana katika sehemu zingine zote duniani ingawa sisi wa Kiswahili tumechelewa kidogo kupata nakala ile. Jambo la tatu ningependa ni nitoa maangalizo mawili matatu kwa kwa waamini na kwako mpenzi mskilizaji msikilizaji pia kuhusiana na matumizi ya teknolojia. Teknolojia ni mbaraka mkubwa kwa sababu inatusaidia kufanya kazi kwa wepesi na kwa ufanisi zaidi na huenda kwa gharama ya chini nyakati zingine. Lakini pia inaweza kugeuka kuwa tatizo kubwa ikitumiwa vibaya. Kwa ni kafikiri nikafikiri ni kuombe kwamba kabla huja weka kitu chochote kukisambaza katika mtandao ama kwa simu au kwa njia internet au mitandao ya jamii kwa njia internet au njia yoyote ili ya kupeleka kwa wengine e, angalau linda kitu kimoja basi hakisha kwamba una uhakika na ukweli wake kabisa na kuwa na uhakika ni kupata ukweli kutoka kwa kile chanzo ambacho ni sahihi ziko sheria nyingi zinazolinda hata usambazaji vitu kwa njia ya mtandao wa internet au wasimu au mwingine yote ule na ukifanya vinginevyo unaweza kukuta wakati mwingine umejiweka kwenye matata ambayo sio ya lazima kwa sababu hukufuata zile taratibu na sheria. Kwa nasema cha kwanza jitahidi bona uhakika kwamba jambo ni la kweli. Kama ni kitu kinachohusiana na mtu na kiweka kwenye mtandao hakisha kwamba umewasiliana naye ili kwamba usije ukapotosha pasipo sababu na jambo hilo litakuweka katika mazingira salama zaidi. Tusina kilina na kusambaza hiyo si salama itatuweka kwenye shida kubwa. Ningependa niombe kwamba kwa wale ambao mna ukiona kitu ambacho kinahusiana na kanisa na ambacho kinasambazwa ujumbe wote ule ambao unaona huu ni ujumbe unapaswa kupelekwa washiriki wote. Usi usambaze mpaka umewasiliana na sisi. Nipigie simu namba yangu naitangaza mara zote na hiyo ndio kazi yetu ili kama kuna jambo Tukuakishie kwamba hili ni la kweli au si la kweli na baada ya hapo Jambo lile tutakama kama kuna haja ya kulieneza tutaweka. Tuta Utaona kama tulikuwa tukifanya wakati wa mikutano hii ya satellite kule Uganda. Ili usisambaze habari za uongo na we ukaja kushtuka kwamba mwishowe, umekuwa sehemu ya hiyo. Tuitumie teknolojia hii kwa uzuri na kwa uadilifu wake nayo na itakuwa ni mbaraka mkubwa. Baadhi ya vitu tutaviweka kwenye Facebook ili kuwasaidia wale wanao tumia lakini tungesihi sana kwamba tuongeze uadilifu wetu katika matumizi haya kwa faida ya kile tunachokieneza lakini pia kwa faida ya amani yetu na amani ya nchi yetu Mungu awabariki sana